Nou dat ons gehoor het waar kom die Afrikaanse Bijbel vandaan gaan ons nou saam lees uit die Bijbel, uit die Heerese woord en ons gaan vanochtend saam lees uit Joosja hoofstuk 3 Joosja hoofstuk 3 en ek gaan lees vanaf vers 7 maar voordat ons lees byg ons net ons hoofde Ons Vader wat in die hemel is Dankie vir die prachtige sondag wat hy vir ons gegeet. En dankie Heere dat ons, terwijl ons hier buiten is, in die blauw licht en die berge kan sien, in die groen natuur rondom ons, en terwijl ons ook medegelovig is rondom ons het, dat ons aan hy die, die lof kan gee, dat ons hy naam kan groot maak, ook in ons gebed. Dankie Heere vir die liefde, Dankie vir die trouwe zorg. Dankie dat ons hier kan wees, maar dat ons ook die Bijbel kan hee. Dankie dat ons die Bijbel in ons eie taal kan hee. En dat ons kan weet dat elke keer wanneer ons Bijbel lees, is dit eindelijk jy wat met ons praat. En Heere, wanneer jy met ons praat, kan ons nie anders nie. Dan word ons maar net stil, ons hoor wat u sê en ons wil het ter harte neem kom dan Heere werk ook vandag in ons harte dat ons dit wat ons lees sal verstaan dat ons die boodskap daarvan sal verstaan kom bemoedig ons kom versterk ons asseblief kom gee asblief vir ons weer hoop. Heere, in hierdie tye het ons die soe nodig. In Jezus naam bid ons dit. Amen. Joosja 3 vanaf vers 7 Toe sê die Heere vir Joosja, Ek begin vandag om vir jou hoog aansien in die oog van die hele Israel te gee, so hulle kan weet dat ek by jou is, soos ek by Mooses was. Sê nou vir die priesters wat die verbondsark dra, hulle moet by die Jordaan gaan staan, wanneer hulle by die water kan kom. Josje had vir die Israelite gesê, Kom nader, luister na die woorde van die Heere julle God, Daarna sê hy: Hieraan sal julle weet dat die levende God tussen julle is en dat hy die Kanaaniete, Jetiete, Jewiete, Veresiete, Gergasiete, Amoriete en Jebusiete sekerlik sal verdryf om vir julle plek te maak. Kyk, die verbondsark van die Here van die hele aarde sal voor julle uit die Jordaan ingaan.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 om dier die Jordaan te trek. Die priesters wat die verbondsark gedraad was voor hulle. Die draars van die ark het by die Jordaan aangekom. Gedurende die jylle oestuid is die Jordaan gewoonlik vol oor al sy oewers. Toe die voete van die priesters wat die ark dra in die vlakwater kom, het die water wat afkom gaan staan. Het het op een hoop gaan staan, verboont toe by Adam, die stad langs Saretan. Die water wat afloop na die see in die Jordaan-Vallei, die Soutsee was heeltemaal afgesnui. Die volk het reg oor Jericho doorgetrek. Die priesters wat die verbondsark van die Heere dra, het daar binnen die Jordaan op die droe bedding gaan staan, terwyl die hele Israel oor die droe bedding doorgaan, tot die hele nasie uiteindelik dier die ordaan is. Ons lees tot so ver. Ek gaan verochend die Heerese woord aan die bedien, uit die, die hele gedeelte. Geliefde gemeente van ons Heere Jezus, 2020 2020 2020 Een jaar wat ons seker nooit sal vergeet nie Ja die een oomlik het ons maar net die gewone uitdagings en probleme gehad dinge waarin ons in een groot mate aan half gewoond geraak dinge soos droogtes Misdaad, politieke woelinge, Ekonomische onzekerheid En die volgende oomlik Toe tref COVID-19 die wereld En vir ons en skielik praat ons allemaal Van lockdown Van inperking Van grendelstaat klomp maande al Word ons toegegooi met Cyfers en statistiek Ons hoor hoeveel Mense elke dag Positief getoets is Ons hoor hoeveel mense Gezond geword het, maar ons hoor Ook hoeveel mense Gesterf het In die begin was hierdie cyfers maar net Cyfers Om het er het van hierdie cyfers name begin kry, die name van bekendes, die name van vriende, die name van familie. En soos wat hierdie cijfers nader aan ons beweeg, sit ons met een klomp onzekerheid, en ek klomp vraag. Ek geloof een van die vraag, wat ons allemaal ons self al gevraag het is, gaan ek ook siek word? En as ek gaan siek word, hoe siek gaan ek word? Gaan ek een van die gelukkiges wees, wat asymptomatisch is, wat ek eindelijk neers gaan, weet ek was siek nie? Of gaan ek dalk net, Lichte symptome he Of dalk Ernstig siek word Dalk so ernstig dat ek moet Hospitaal toe gaan en Dalk in die intensieve zorg eenheid belang, Of gaan ek een van die wees Wat dalk gaan sterf en terwijl een mens oor hierdie vraag dink, vraag jy ook vraag, maar wat houd die toekomst vir ons in? Wat houd dit in vir ons kinders, vir ons skole, ons enerse tyte? Wat houd die toekomst in vir my werk en vir my inkomste? Wat houd die toekomst in vir ons land en vir die wereld? En so worstel ons as ons bekie kyk na hoe ons dit ervaar, dan sien ons, die partij van ons mense is, hierdie afgelope klompie maande, een tyd van wonderlijke geloofsgroei, en geestelike groei, en geloofsversterking. Ons weet as mense wat sê, hy is eindelijk toen die Heere dankbaar, vir die tyd soos hierdie, want die Heere het hulle eindelijk tot stilstand gebring, en hulle is gedoong om weer een slag bybel te lees, en gedoong om weer een slag ernst te maak met gebed, en hulle het weer op nie bese wat die Heere vir hulle beteken, maar ongelukkig is het ook so dat daar baie van ons mense is wat hoe langer hierdie omstandighede uitrek, hoe meer begin hulle twyfel, hoe meer raak hulle onzeker, hoe meer worstel hulle met vreese en met vraag. En baie van ons mense worstel hoe verskrikkelijk het ook al klink met vraag oor God. En as een mens iets hiervan verstaan, help dit jou om te verstaan hoe die Israelite moes gevoel het in die tyd van Joosja 3. Kom ons dink ons in hulle situasie in. 40, 50, 60 jaar tevore, was die Israelite nog slawe in Egypte. Toe kom die 10 pla wat die Egyptenare getref het, en Mooses in opdracht van die Heere, laie hulle uit Egypte uit, op pad na die beloofde land. En hulle is nog weg, Toe begin die probleme. Hulle loop hulle vast in die reedsie en die Egyptiese leer is kort op hulle hake. Hulle gaan die woestijn binnen en daar kom tye wat hulle nie kos het nie wat hulle nie water het nie. In die woestijn gebeur het op een stadium dat daar een klompgiftige slange is wat van hulle pik en hulle mense gaan dood. En uiteindelik na meer as 40 jaar, in die woestijn met al sy ontbeeringe, is hulle nou op die drumpel van die beloofde land. Maar het gaan nie goed nie. Het is op die drumpel van die beloofde land, maar hulle onthou, daar was op die stadium 12 verspieders na die land gestuur, om te gaan kyk hoe dit daar lyk. En net twee van hulle, het positief teruggekom en gesê, kom ons gaan. Die ander tien, het gesê, ja, dit is land wat oorloop van melk en jening, dit is een vruchtbare land, maar ons kan nie so in gaan nie. Die mense wat daar bly, is verskrikkelijk groot, hulle sterk, en hulle bly groot en sterk stede, ons, ons soek het moeilijkheid as ons gaan. Moes is hulle leier, is ook intussen dood, En nou tel een nieuwe leier, Joosja, en hulle weet nie eindelijk wat om van hom te verwacht nie. En nou staan hulle ook voor een rivier. En gevolgens vers 15 is hierdie rivier kant en wal vol. En nou kan mens jou indink, daar staan hulle meer as 40 jaar getrek dier die woestijn, soveel dinge ontbeer hier is die beloofde land net aan ek aan die rivier maar wat nou wat gaan nou van ons wort wat gaan nou wort van al die verbondsbeloftes waarin ons so dikwils herinner was en dan speel hoofstuk 3 af En kom ons kyk nie net na wat gebeur het nie maar kom ons kyk ook vir oogend na die prachtige symboliek wat ons in die hoofdstuk krij die heren kom hy praat met Joosja hy sê vir Joosja die ark moet door priesters gedra word en dan moet die volk gaan en die volk moet hulle self reinig en hulle moet achter die ark aanloop en dan wanneer die priesterse voete aan die water raak, dan sal die vloei van die rivier gestuid word, naas of hulle pad oopgaan, en hulle kan deurgaan. En dan maak die Heere vir hulle my belofte en hy sê, die mense wat daar bly, ek sal hulle verdruif. nou is hier die hele opdracht eindelijk so vol, Symboliek Mens, denk aan die ark Die ark was Voor die volk Die symbool Van die teenwoordigheid Van die strijdende En oorwinende Heere, so hy het geglo As die ark daar is Dan is die Heere ook daar Dis ook om hy later in Hy geskiedenis, toe hy in Oorlog gewikkeld was tegen die, die Valestine met een van die veldsla die ark laat haal het hulle woe die versekering gehad het die Heere is hier by ons en die Heere hy het die mag om vir ons die oorwinning te gee maar meer as dit die ark is ook vir hulle symbool gewees van die heilige teenwoordigheid van die Heere Het val vir mens op dat Al het die volk hulle self gereinig Gee die Heere vir Joosja die opdracht om vir hulle te sê Julle moet nog steeds amper een kilometer Van die ark afblij Met ander woorde Selfs al is julle gereinig Skiet julle nog so ver te kort Gemeet aan die heiligheid van die Heere Dat julle eindelik nie nabe in die ark kan kom nie. So kom ons kykiekie na die symboliek van die jylle preenkie. Die ark wat so voor hulle uitgedra word, hulle wat op een afstand volg, symbolies, die Heere, die strijdende, die oorwinnende, die Heilige is by hulle. Die Heere gaan voor hulle uit, die onbekende toekomst in, voor hulle uit die beloofde land in. Symbolies ook, die Heere in sy mag, kan hierdie rivier laat oopgaan, so dat hulle kan deurgaan. En die Heere in sy almag, kan die mense wat daar binnen is, die mense virweel so bang is, voor hulle verdrijf, en opvallend, en hier is nog een stikkie symboliek, daar word 7 volkese name genoem nie net omdat daar 7 was nie maar symbolisch eindlik 7 al my die Heere gesê het, ek sal allemaal wat in julle pad staan sal ek voor julle verdruif en die feit dat het alles gebeur het soos die Heere gesê het was ook symbolisch daarvan gewees dat die Heere Joosja's leierskap kon bevestig het dat die Heere met daar die gebeur eindelijk kom sê, soos wat Mooses die volkse leier was, so is Joosja nou die nieuwe leier. En soos wat die Heere met Mooses was, so is die Heere nou met Joosja. Weet jy en die wonderlijke is, eeuwe later toe die volk van die Heere dier hulle eie toe doen, dier hulle sonde en ballingskap beland het, het hulle meermale hierdie gebeurde in herinnering geroep. Het hulle weer gedink aan die uittog uit die Egypte. Weer gedink aan die reis dier die woestijn, en hoe die Heere vir hulle gesorg het. Het hulle weer daaran gedink hoe die Heere sy beloftes waargemaak het, en hulle die beloofde land ingeneem het. En elke keer as hulle oor hierdie gebeurde gedink het, is hulle weer bemoedig en is hulle weer versterk en het hulle weer hoop gekry. En nou kan ons vraag, wat sê hierdie gedeelte vandag vir ons? Ek denk ons so kan sê, 2020. Ons staan in hierdie jaar Weer voorspreek woordelike Vol Riviere Ons staan Voor struikelblokke Voor uitdagings Voor Een totaal onbekende Toekomst En ja, ons staan voor situaties En ons weet nie hoe nie maar op een of ander manier moet ons daardier. En ons het nie aard nie. Nee, die Heer het vir ons iets anders gegee vir ons tyd, vir ons omstandighede. En een van die dinge wat die Heer vir ons gegee het, is die Bijbel. Die woord van die Heerde. en wat er een mens jou bybel neem en jy begin so van vooraf dier die bybel blaai dan kom jy uiteindelik ook by Joosja hoofstuk 3 en hoor jy hoe die Heere met jou praat en hoe die Heere door sy woord vir jou kom herinner aan die gebeure by die Jordaan rivier. en hoor jy hoe die Heere ook vir jou en vir my vandag herinner aan hoe hy daar by sy volk was, en hoe hy voor hulle uitgegaan het, ja, hoe hulle door die rivier gegaan het, hoe die machtige volke wat daar gewoon het, voor hulle uitgedruif is, hoe hulle die beloofde land in besit geneem het, en as jy dit hoor, en jy denk aan die Heere wat het moendlik gemaakt het, dan begin jy moedskep. En dan blaai jy verder, en dan kom jy by die gedeeltes wat vir ons vertel van die ballingskap. En dan hoor jy hoe die Heere ook dier daar die gedeeltes met jou praat, en hoe hy vir ons vertel, hoe hy op die tyd wat hy bepaal het, een oorblijfsel van sy volk laat teruggaan het, kan aan toe. Hoe hy dit beskik het dat Jerusalem in die tempel weer herbou kon word. Hoe die Heere weer een keer sy beloftes waargemaak het. En jy hoor dit en jy skep moed. En jy blaai dier jou bybel En jy kom uiteindelik by die Nieuwe Testament en jy hoor hoe die Heere met jou praat en hoe die Heere vir jou herinner daaran, hoe hy op die rechte oomlik in die geschiedenis van die wereld sy beloftes van die oud-tijd waargemaak het. En uit die Messias, die Christus, ja Jesus, sy sien na die wereld toegesteer. En Jesus het mens geword soos ons en hy het ons sondes op om geneemd en hy het geluid, en hy het gesterwe, en hy het opgestaan. En daarmee het hy dit moendlik gemaakt, dat ons vergifnis van sonde kon kry, ja, dat ons met God versoen kon word, en dat ons een uitsig het, op een eeuwige heerlijkheid, saam met die Heere Jezus. En terwijl hy so blaai, Neem die Heere vir jou na gedeelte soos Matthäus 28 vers 20, waar die Heere vir ons vertel hoe die Heere Jezus na sy opstanding afscheid geneem het van sy disciples en eindelijk van ons as kerk. En hoe die Heere Jezus toe daar gesê het en kyk, ek is met julle al die dag tot aan die volleinding. Ek is met julle. Ook in 2020. En die mens blaai nog so'n bykie verder. Jy kom by die Romeine brief, oor 8, en jy hoor hoe die Heere sê, dat niks ons kan skui van die liefde van God in Christus Jezus, ons Heere nie. Heer is een woord, al meer is dit. Die Heer het ook vir ons die sakramente gegee, die doop. Met die doop kom herinner hy ons daaran, as het so slecht gaan met jou as jy 2020 beleef, onthou. Onthou jou doop. Want by jou doop het ek aan jou beloof en het, ek het bevestig en het, ek was seel, Dat ek my ewige genade verbond met jou sluit Dat ek vir jou een God wil wees En ek beleer, jy moet my kind wees En by jou doop het ek aan jou beloof Dat ek op grond van Jezus' verdienste Al jou sonde sal vergewe En by jou doop het ek beloof Dat ek dier my Heilige Gees In jou sal woon Om al my beloftes aan jou Waard te maak En so die Heere ook vir ons die nachtmaal gegee die nachtmaal wat vir ons daarin herinner dat elke keer wanneer ons die brood eet en die wijn drink kan ons weet dat net so zeker as wat ons dit eet en drink in een deel word van ons lichaam net so zeker kan ons weet as ons in die Heere Jezus glo natuurlijk door Godse genade het ons deel aan Christus, deel aan sy soenverdienste, deel aan die eeuwige lewe, ja die eeuwige feestmaal, wat hy vir ons kom bereid het. En daarom, en daarmee sluit ek af, ons weet nie wat lewe ons voor nie. Maar ongeacht wat gebeur, geloo ons verochend dat die Heere by ons is en dat hy voor ons uitgaan die onbekende toekomst in. Dis ons troos. En al wat ons kan doen, ons kan maar net die Heere geloofig en gehoorzaam volg wetende sy woord is een lamp vir ons voet en een licht op ons levenspad Amen Kom ons byg ons hoofde Heere, dankie vir die woord Dankie dat ons verochend herinner kon word dier die woord wat met ons gepraat het aan wat hy al in die geschiedenis gedoen het en hoe hy al soveel kere onmoendelike situasies omgekeer het en uitkomst gegeet en die beloftes waargemaak het. Dankie dat ons kan weet, Heere, omdat ons die versekering het uit die woord dat, dat hy by ons is en ons weet Terwyl die toekomst vir ons onbekend is U loop voor ons uit Help vir ons Heere om Om te volg waar U lei Help vir ons om maar net vast aan die woord Vast hou aan U beloftes Vast hou daaran dat U die getrouwe God is En dat ons ook kan sê dat ons weet in lewe en in sterwe, ons behoort nie aan ons self nie. Ons behoort aan ons getrouwe saligmaker, Jezus die Christus. Hou ons eblief vir ons elke dag vast. Versterk ons in die geloof oor Heere. En wees ook Heere met elk een wat hier is, met ons dierbares, waar hulle ook al vandag mag wees. Wees ook asublief, Heere, met ons land, en met die wereld. Wees ons genadig. In Jezus' naam. Amen. Lieve gemeente, ontvang nou die seen van die Heere, en gaan dan nou die rest van die dag, en ook die week wat voorlee, Met al die onbekendhede wat het mag inhoud, gaan dit in met die Heerese vrede in die hart. Die genade van ons Heere Jezus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met u. Amen.